бо заради цієї битви, заради вбивства, грабувань і здобичі йшли сюди кілька місяців з далекої далечі. Тому безстрашно би били вони праве крило Фран'я Бачаньї і Яноша Тахі, У крило ліве Петра Перен'ї, у центр очолюваний самим палом Томорі. Стогнала земля під стотисячним мусульманським військом з почуттям тваринного безсмертя, поза усвідомленням загибелі, лизли ісламські воїни під несамовите виття імамів «Іллях, Іллях, Мухамедом Мрису, Лях!» Простромлювалися крізь потоки небесних вод вислі зелені знамена, коло кожного з них викрикувано обітницю пророка і падишаха «Хто помре в цей час, дістане в раю напої смачні страви і спатиме, спахуче вимитиме». Після розгрому ворога три дні даються на грабунок, а найдважнішим буде роздано власність землю. Здавалося, вже ніщо не стримає цієї нелюдської сили. Та ось за зливою непомітно вилетіли з-за угорської піхоти вершники на чолі з самим королем. Вони сіяли залізом, силою, несли сяєво на кінцях своїх мечів і йшли в смерть, мов промені світла в темну ніч. Від їхнього страшного удару турки розкололися на два крила, і хоч султанські гармати вдарили в кінноту в притул, і сам король був двічі поранений, нестримна лавина не зупинилася, вдарила з розгону на Анатолійський булюк. А 32 найодважніші угорські воїни стали пробиватися до того місця, де оточений залізним непробивним ланцюгом охоронців на вороному коні сидів у золотому панцирі Сулейман. Тільки три з них із списами змогли добратися до самого султана. Сулеймана від смертельних ударів порятував міцний панцир та широкий ятаган, яким він в останню мить затулив обличчя. Тим часом піші яничари миттю поперерубували сухожилля у коней у угорських витязів, і ті впали під безжальні шаблі. Все було вирішено. Голову архієпископа Пала Томорі піднесено султанові на кінці довгого списа. Король Лайош, від перестрах у такий блідий, що видно було навіть у дощових сутінках, утікав слідом за своїми недобитими воїнами, але втікати можна було або ж у Дунай, або ж у прибережні Багна. Кінь заніс короля у бездонну трясовину. Поцілений чи то турецькими стрілами, чи набоями з аркебузів, упав у багновисько, пригнітив своїм тілом короля. Лаєш спробував вивільнитися, але трясовина всмоктувала його більше і більше, а конаючий кінь тягнув вершника глибше і глибше, поки той і захлинувся у чорній холодній багнуті. Безславно й ганебно загинув сам, затягуючи в трясовину поразки і пригноблення мужній народ, який ніколи нікому не скорявся, котрий ще недавно мав відважних королів, про одного з яких – мать Єшакорвіна, бо ж не було пісень – пронедолугого Лаюша, співаної на Мохацькому полі перед битвою. Наш матіш, король між королями, довго і славно панував над нами, управляв він многими землями і гаразд справлявся з ворогами. Навіть турки пеху забували і до них Мат'єшу припадали, щоб полки його на них не ударяли і пашам розгрому не вчиняли. А вже й після розгрому під Мохачем, після того, як вельможні слухняно піднесли султанові ключі від столиці Угорщини Буде, в древніх столицях Вишеграді і Естергомі незламні воїни билися проти турків і не здали фортець. А беч на тисі стояв так, що османців полягло під ним більше, ніж під Мохачем, та однаково вже доля землі була вирішена. Перед султанським червоним шатром було потято дві тисячі полонених із з їхніх голів споруджено страхітливу тріумфальну вежу. Сулейман сидів на золотому троні і роздавав милості. Найперше подарував великому візирові Ібрагіму перо з коштовним діамантом на тюрбан. Тоді велів обгортати кафтанами всіх, хто відзначився у битві. Поцікавився, чи живий старий Яничар Абдула Тозлу. Прикликав його до себе, спитав, що має робити тепер. Мій султане, сказав Яничар, тепер дивись добре, щоб свиня знов не опоросилася. Сулейман засміявся і нагородив старого гаманом золота.